як вдягаються жінки. Я не завжди перебуваю в образі жінки, але це один із найулюбленіших моїх образів. У жіночому одязі багато несподіваних деталей, цікавих дрібничок. У жіночому одязі є що акцентувати. Насправді мені подобається так вдягатися – щоб мій образ був яскравим, мав якесь значення, щоб запам'ятовувався, щоб свою зустріч з такою нестандартно вдягнутою персоною, як я, обговорювали за родинними вечерями, щоб подружки повертали голови і обмінювались думками, щоб старі розпочинали своє буркотіння, щоб чоловіки Просили номер мого телефону, який я, якось всяка порядна дівчина, чорта Лисого їм дам. Одного разу в ресторації Текіла Хаус, що на Подолі, я випадково зустрів свого однокласника. Микола Дашко завжди був таким правильним хлопцем, у його щоденнику ніколи не було сварливих нотаток, погроз та попереджень для батьків. Його зошити прикрашали самісінькі п'ятірки. Він залишався старостою класу всі 10 років, тобто впродовж усього нашого славетного навчання. Його завжди ставили в приклад на батьківських зборах. Навіть схибнутий військовик Василь Васильович Скляренко, який поміж нас називався, трав'я желаю товариш-подоконник, казав нам добряче поставленим в армії голосом. Консерваторії відпочивають. А от Микола Дашко ніколи б так не зробив. Беріть приклад з рядового Дашка, нікчеми. Розумієте, як ми всі любили Дашка? Ще можна додати, що він був проти списувань і завжди за всіма нишпорив. Але самим нишпоренням він не обмежувався. Кінцевою метою нишпорення було закладання своїх братів та сестер. Треба сказати, що це був саме той випадок, коли я зустрів свого давнього знайомого, однокласника Миколу Дашка, а от Микола Дашко зустрів незнайому Шльондру. Це була фатальна для нього зустріч. Коли я підкотив до нього, Микола Дашко спокійно пив текіло і вже був п'яний у дупу. Мабуть, у нього був важкий день. Я до того дня навіть не підозрював, що однією текілою та можна так наклюкатися. Напевно, Микола Дашко був талановитий у всьому, навіть у пиятиці. Ми приємно провели час... Але я все зробив для того, щоб дашка забрали у витверезник. Відомий витверезник подолу, який схожий на фінський епоскаливала тим, що він такий самомувчазний. Майже нерухомий і дуже холодний. Інколи посеред цього мертвого мовчання лунають раптові жахливі крики, які сковують твоє тіло і розривають тебе навпіл. Втім, сподіваюся, що з дашком там поводилися чемно. Зрозуміло, що він мене не впізнав. Ліз мацати, пропонував випити на брудершафт, присвячував мені пісні та пропонував гроші. Ого, то був великий день. Того разу я заснув щасливим із почуттям чесно сплаченого боргу. Ще хочу додати, якщо комусь цікаво.